Іскра. Вона б ще жевріти могла, та більше жевріть не схотіла. Ураз всю нить свою взяла, всю ніч осяяла і стлила. Погасла ісконька мала, рожеве світло лиш не летець, і шкода сяйва і тепла, і ніч Темнішою, здається. Дарма, лишив від тебе слід, Заб'є бенкет колись горою, І на йому згадає світ, Про ніч, осяяну тобою. 1904 -й.